Hard. Для людського ока порожня оболонка, яка раніше була крижаним уламком під назвою Імір, видавалася так само мертвою, неміцною та прилистою, як і скинутий панцир якогось жука. Якщо спостерігати за цим крізь електронне око камери, пришвидшивши відео в сотні тисяч разів, аби події одного дня вміщались у секунду відео, то виглядатиме так, наче амеба переслідує ловить і ковтає міксі. Людина без попереднього уявлення про те. Що вона дивиться, подумала би, що Міксі – то якась талева комаха з лапками, псевдоподіями і антенами, які смикаються і брикаються у марних спробах оборонитися від повільного, невпинного насування крижаного монстра. Насправді, що чотири сотні вцілілих рухалися як блискавиці, порівняно з повільною, видозмінною кригою, укріплювали космічну станцію та готували її до заїзду. Понищений тамбур від'єднали, а частини верфі перенесли вперед. Великий реактор перемістили ближче до каналу. Відтепер вони покладались на те, що Крига захистить їх від радіації. 81 шлюбку розділили на 9 груп по 9 і приєднали до кормового відділення соплами назад. Структури, що мали тримати цю конструкцію, попервах були просто тендітними опорами, що на них астронавти кріпили кабелі, паливні труби та лази для людей. Щойно з цим було покінчено, до діла взялася Крига, яку нестанно розбудовував велетенський рійнагів а шлюпки поступово зацементували на жорстких матрицях із укріпленої волокнами криги, знаної також як пайкерит. Крига поступово обтягувала станцію спереду. Це було наче спостерігати за таненням майсберга задом наперед. Наги, сліпо дотримуючись простого набору правил, набивали кригу в усі вільні місця, на які натикалися. За ті кілька хвилин, які команда щодня витрачала на їжу, люди намагалися розважати одне одного історіями про лід, що зненацька ожив тож від цього довелося відбиватися. Приблизно через місяць усі рештки Еміра пішли на побудову нової станції, а мікці наче зовсім зникла. Ці дві конструкції перетворилися на справжню гору, що літала орбітою. Вінчала її побита і пошармована нікель-залізна шапка, обнесена кутастим рештованням, до якого кріпились антени і сенсори. Сили її були валом чорної криги, з якої ДНД випарали двигуни і інше обладнання а спостережні куполи стирчали, наче скити пустельників. Основа була пласка, прикрашена охайною граткою з невеличких отворів, яких загалом налічувалося 81. Із них час від часу виривався синьо-білий вогонь, коли корабель проходив перегей. Вони ніяк не могли вигадати, як назвати цю штуку. Люди безуспішно намагалися поєднати слова «міксі і мір». Хтось запропонував варіант «мімір», але то було ще одне ім'я зі скандинавської міфології. Сентименти схиляли до назви на честь жертв експедиції Міра. Але й тут варіантів було декілька. На честь Маркоса корабель хотіли назвати Даубенгорн, пізніше скорочене Доугорн. То було непогане назвисько. Але причепилася назва, яка розвивала тему експедиції Шеклтона, що її започаткував Маркос, спородивши Ньюкерт. Великий корабель Шеклтона називався Гарт, а ославився він був саме тим, що застряг у кризі. Тож корабель було названо Гартом і Федор охрестив його, залізши у свій автономний орлан, а відтак вилісши на поверхню Мальтеї та розбивши пляшку шампанського об метал. Якби над землею десь біля північного поліса впродовж наступних років розмістилася та спостерігала за кар'єрою гарту віддалена камера, то можна було б побачити в цьому певну інтригу початку, нескінченне наростання напруги, яке поступово готує драматичний фінал. Ще до прибуття і міра, пілоти хмарного ковчега не надто багато уваги, приділяли проблемам утримання міксі подалі від постійно розширюваної атмосфери. Це спричинилося до більшого сповільнення, якому Амальтея з її високим балістичним коефіцієнтом успішно опиралася. Але зниження орбіти час від часу таки треба було коригувати додатковими пусками основного двигуна, який у ті часи містився у задній частині тамбура, підживлюваний пальним із ядерних сплітерів, що були на верфі. Удар, так вони стали називати момент, коли великий боліт врізався в міксі, а рій та червона Надія розлетілися нарізно, поклав цьому край. Між цим моментом та великим днем, коли рівно через місяць гарто хрестили гартом, конструкція по спіралі летіла вниз. Якби легасінькі шлюбки намагалися тримати формацію, їх би просто відносило вітром. Тому вони змушені були тилитися під прихистком Амальтеї у створеній нею зоні низького тиску, ніби мотоциклісти, що їдуть за вантажівкою. Так тривало доти, доки їх не змогли вбудувати у структуру корабля. Вони спускалися все нижче і нижче, аж довелося послати хапів, які мали рухатися на передні ферми та знімати делікатні антени-сенсори, змонтовані в зоні ураження, інакше вони рано чи пізно згоріли під впливом лобового опору вітру. Мандрівка Федора з шампанським була коротенькою, а коли він повернувся до середини, то побачив, що хмара шампанського відноситься в атмосфері назад. Їхнім завданням було змістити апогей із його поточної дислокації, яка була лише за кілька кілометрів над висотою перегею, аж до висоти розламу, десь на 378 тисяч кілометрів далі. Це був маневр, зворотній тому, що здійснювали Маркус, Діна, Джиро і В'ячеслав, аби синхронізувати імір із міксі. Найлегше було досягти цього, запускаючи двигину гарту під час регулярних проходжень через перегей. Перший пуск вони здійснили приблизно через 30 хвилин, після Христин, і вийшла на Дельта-В близько 4 метрів на секунду. Прискорення було настільки незначне, що більшість членів екіпажу його не відчули, бо навіть сукупна тяга двигунів 81-ї шлюбки виявилася практично безсилою проти брили гарту, з усім її масивом заліза та криги. А все ж цього вистачило, аби підняти апогей, якого вони досягли через 46 хвилин на 14,18 км. Через 46 хвилин і ще один запуск під час наступного контакту з атмосферою додав їм ще 4 метри на секунду, що в наступному апогеї додало 14,21 км зверху. Внаслідок першого дня маневру Гарту його вдалося підняти загалом більше, ніж на 100 кілометрів, чого цілком вистачило для того, щоб вийти з усе густішої атмосфери назовсім, окрім хіба тих кількох хвилин, коли вони проходили перегей. Проте після цього їм довелося припинити запуски бо вони використали все пальне, що зберігалось у тих похованих у товщі криги цистернах верфі. Треба було дати реактору та відокремлювачам більше часу. Навіть у ядерного реактора є межа продуктивності. Невдовзі після цього операції довелося призупинити ще на тиждень через проблеми з подачою системи чистої води. Приблизно місяць продуктивність мала становити лише чверть запланованої. Але з часом вони дали собі раду з усіма неполадками, та почали все активніше запускати двигуни в кожному перегеї, поступово наближаючи гард до розламу. Якби вони змогли підтримувати сталу потужність, то з часом наближення мало пришвидшуватися. Перше дельта В забезпечило їм 14,18 км, друге аналогічне дельта В підняло показник до 14,21 км, тобто приблизно на 30 метрів. Це просування було мізерним, якщо порівнювати з космічними відстанями але сама тенденція з математичного погляду була вельми значущою. Тобто, що вище вони піднімалися, то витягнутішою ставала їхня орбіта, то більше наростала їхня висота за допомогою тих же крихітних показників Дельта-В. Ця різниця, яка попервах складала тільки 30 метрів, мала зростати і зростати до багатьох кілометрів, і кожне таке підняття неминуче відображалося в рівняннях, дещо впливаючи на кожен наступний результат. Це був іще один феномен експонентного росту, і цього разу він працював на людей. А це ж ще навіть не враховувало інших хороших новин із старині математики, а саме з кожним запуском гар трохи легше. Менша маса, яка чинила опір двигунам, тож поступово їм вдавалося досягти вищого показника, ніж нечасті 4 дельта В при кожному кулі, яке вони намотували навколо планети. Усе мало йти тільки до кращого, якщо вони зможуть вижити та втримати гарт на плаву. Але на початку ці здобутки давалися їм до болю повільно. Наприкінці виявилося, що мандрівка зайняла три роки. Планували полетіти за рік. На це тому пішло так багато часу, бо щось постійно ламалося. І це щось постійно потребувало ремонту. Інструменти та припаси, необхідні для ремонту, були далеко не завжди. Іноді доводилося імпровізувати. Доводилося шукати кружні шляхи. У пригоді ставала людська винахідливість, важка праця, і коли... Нічого більше не допомагало ризик і самопожертва. Людські ресурси гарту неухильно скорочувались, їм постійно не вистачало їжі. Передбачалося, що шлюбки зможуть самі вирощувати їжу в надпівпрозорих зовнішніх оболонках. Кілька шлюбки гарту були поховані під кригою для захисту від зливи. Ті, що розміщувалися ближче до поверхні, могли виробляти якусь кількість їжі, але її було мізер для всіх голодних ротів. На початку подорожі в них налічувалося достатньо сухпайків, рівномірно і вдосталь розподілених на подорож, яка мала тривати рік. Коли стало ясно, що подорож займе значно більше часу, раціони довелося скоротити. На гарті також були чималі запаси вітамінів, що з них більшість пережили удар. Вони користувалися величезним попитом серед населення рою, бо ж ці люди полетіли взагалі не подбавши про запаси. Між гартом і роєм зав'язалася торгівля, але то був далеко невільний ринок, як його собі уявляли роялісти. Оборудки обговорювалися по радіо, а сам обмін здійснювався між ТЗЛ та шлюбками. Проте для цього треба було перебувати на синхронних орбітах, а розбіжність із часом лише більшала. Коли вони покінчили з еміром, то взялися видобувати кригу із внутрішніх шарів гарту, заставляючи зовнішню шкаралущу як структурну опору та першу лінію захисту для болітів. Але, як не втомлювалося нагадувати JBF та інші поборники ідеї, Кинути і злитися, настільки важкий корабель не міг бути маневреним. Коли вони бачили великий болід заздалегідь, то могли скористатися двигунами для незначних змін курсу, які дозволяли їм успішно відходити з траєкторії каменя. Саме цим і займалися більшість членів екіпажу гарту, які працювали у три зміни, але існував певний поріг, за яким вони не могли бачити каменів достатньо швидко або ж достатньо швидко відходити з їхньої траєкторії, тоді залишалося хіба сподіватися, що боліт влучить в Амальтею. Більшість туди і влучали, але окремі прилітали в нижню частину крижаних схилів, а вже із них деякі летіли з достатньою швидкістю, аби пробити оболонку і вбити. У цій трирічній мандрівці приблизно кожна десята смерть припадала на суїцид. Іноді причини були вельми традиційні. Після колосального спалаху творчої енергії під час кількох тижнів розробки та створення гарту Ліс занурився в чорну депресію, та наклав на себе руки через місяць від початку подорожі. Були ситуації, коли астронавт погоджувався на заздалегідь самовбивчий вихід у відкритий космос, або хворий на рак вирішував укоротити собі віку, аби не виснажувати намарне і без того обмежених запасів їжі, питва, повітря та медикаментів. А ракових хворих серед них вистачало, бо припущення, яке висловила Діна у день удару, так і справдилося. Попри всі запобіжні заходи, дрібні радіоактивні часточки потрапляли в повітря та їжу, осідаючи в легенях і травній системі. Та навіть без цього космічне середовище з його високою фоновою радіацією, браком фізичних вправ, скупою дієтою та постійним впливом різних хімікатів підвищувало ризик ракових захворювань. Медпункти Гарту не були пристосовані для того, щоб виявляти та лікувати рак, як це колись було на Землі. Регулярні перебої з водою та повітрям, спричинені хворобами тепличних рослин і поломками обладнання, Витягували з людей сили, які без того вичерпувалися. Подорож передбачала тисячі перетинів радіаційних поясів в аналина. Замість пройти крізь них лише раз чи двічі, як то бувало в традиційних космічних польотах, вони проходили їх двічі на кожному оберті навколо Землі. Технічно впродовж першого року подорожі вони з них узагалі не виходили. По змозі вони ховалися в найзахищеніших частинах корабля. Але не існувало ідеального укриття. Деякі члени екіпажу через обов'язок або й просто через біг обставин залишалися у радіаційно небезпечних місцях. Та й сам факт постійного перебування в залюднених приміщеннях більшість часу не надто позитивно впливав на здоров'я. Гендерне відношення почало неохильно змінюватися на користь жінок. Основна популяція, що її цілі члени, становили за ледве чверть вихідного штату Гарту, складалася переважно з чоловіків. Це цілком очевидно випливало з того факту, що люди там займалися переважно чоловічими професіями. То були представники збройних сил, астронавти, науковці і інженери. Інші три чверті становили пасажири. У їхній вихідній популяції було 75% жінок та 25% чоловіків. Серед тих, хто вирішив залишитися з Гартом після удару, також переважали жінки. Чоловіки були переважно старші, подекуди вдвічі, а то й втричі старші, ніж пасажирки. Порівняно з пасажирами більшість із яких Відправили в останні хвилини, вони були в космосі значно довше, а тому відповідні проблеми зі здоров'ям у них були серйозніші. Їх відбирали за розумом, а не за фізичними показниками. Принаймні попервах, поки пасажири тільки-тільки засвоювали ази, вони вже займалися небезпечною роботою, як то виходами у відкритий космос. А ще чоловіки банально не настільки пристосовані до життя в космосі, вони біологічно вразливіші до радіації, їм потрібно більше повітря та більше їжі. А ще. Чи то через культурні, чи то через генетичні передумови, вони суто психологічно не могли змиритися з думкою про те, аби провести решту свого життя у замкнених, заюрнених приміщеннях. Вони відчайдушно прагнули вирватися назовні, а тому серед них виникла певна тенденція до зголошення на понаднормові виходи у відкритий космос. Люди, котрі виходили у відкритий космос, загалом частіше помирали від прямого опромінення, плучень болідів, неполадок з обладнанням, нещасних випадків, чи поступового зараження радіоактивними опадами з реактора. А ще всі розуміли, хоч ніхто цього і не обговорював, що чоловіки – це дефіцитний ресурс. Жінки, а якщо точніше, то здорові, плідні утроби – дефіцитний. Виходячи з цієї передумови, чи то просто вибираючи соціально-конструктивнішу форму суїциду, чоловіки й далі добровільно зголошувалися на небезпечні завдання, інстинктивно залишаючи жінок у захищеніших внутрішніх приміщеннях корабля. А коли жінництво починало протестувати, що було неминучим, їх швиденько затикали простим і цілком неспростовним запевненням о тому, що їхнє життя та здоров'я треба зберегти за будь-яку ціну. Зв'язок із Роєм був вельми спорадичний і налагоджувався хіба зрідка, коли Рой чогось потребував. Ці групи були розділені на умовах, які можна було вважати воєнним станом, якби удар не припав саме на пік катастрофи, куди смертоносніше, ніж можна було би створити за допомогою зброї. І не скидалося на те, що яка зі сторін у найближчому майбутньому почне довіряти іншій. Вільна комунікація у звичному інтернет режимі була заборонена з обох боків, оскільки навіть через таке спілкування можна було завдати значної шкоди, і добре, якщо просто шкоди. Канал між Роєм та Гартом радше нагадував гарячу лінію між столицями часів холодної війни. Подеколи його не використовували місяцями, і річ була далеко не в тому, що вони зневажали одне одного, радше увесь їхній час. Просто займало виживання. «Айві» та «Джейбіеф» були наче капітанки двох ушкоджених кораблів, розділених безмежними милями буремних морів, кожна зайнята своїм. Коли канал таки використовували, то тільки для того, щоб обговорювати умови обміну між двома групами. Жодна сторона не горіла бажанням поділитися інформацією про свій статус, але чимало можна було виснувати з того, що у них просив рій. Переважно пальне, але також ліки від радіаційних уражень. Добрива для харчових рослин, харчові добавки, запчастини для повітрочисних фільтрів та двигунів стілинга, які забезпечували шлюбки енергію. Натомість вони пропонували переважно їжу, бо то було єдине, чого вже не було на гарті. Через 11 тижнів після удару відбувся спалах на сонці, за яким сталося те, що називається корональним викидом маси – виліт заряджених частинок із корони в сонячну систему, оснащений купою сенсорів, що з них деякі були завжди націлені безпосередньо на Сонце, саме для відстеження таких подій, Гард побачив викид завчасу і попередив про це рій. Під час викиду Гард перебував у захисному полі земної магнітосфери. Це та ще укриття, забезпечене залізом і кригою, допомогло команді проскочити бурю, не напхавшись там надмірної радіації. Проте вони не знали і знати не могли, чи прийняли і зрозуміли їхню пересторогу в рої. Конструктори добре розуміли ризики коронального викиду маси, а тому забезпечили на кожній шлюпці протиштормові укриття. Спальні мішки робили так, аби між внутрішнім і зовнішнім шарами можна було напомпувати воду, яка створювала захисний шар молекул, котрі доволі непогано поглинали високоенергетичні протони. На шлюпках також вистачало ліків під назвою аміфостин, які захищали ДНК від ушкоджень, котрих завдавали тілу вільні радикали, що утворювалися в тілі під дією опромінення. Схема була вельми дієвою. За умови, що пасажири мали принаймні півгодини запасу та достатньо водних резервів, аби наповнити укриття. Вони проганяли цей сценарій так само часто, як моряки проганяють бойову тривогу зі спуском шлюпок. Але багато що могло піти не так, тож навряд чи всі 800 пасажирів могли пережити такі бурі неошкодженими. За наступні три роки відбулося 10 викидів, достатньо великих, аби через них не покоїтися. Гарчу разу посилав нарій. Попередження, але ніколи не отримував підтверджень. Дещо турбував той факт, що Рій постійно потребував більше води. Оскільки вода в екосистемі шлюбки підлягала повній переробці, тож витрачати її шлюбка могла тільки як пальне, розщеплюючи на водень та згодовуючи двигунам. Це доводилося час від часу робити всім сім шлюбкам рою, просто щоб залишатись у формації. Таке траплялося навіть тоді, коли їм не потрібно було ухилятися від каміння чи змінювати орбіту. Але вони, здається, Кілька разів таки змінювали орбіту, піднімаючи її вище та заокруглюючи, намагаючись уникати поясів аналина. Мабуть, на це були свої причини. Але якщо в них було замало води, вони не змогли б заповнювати своїх протиштормових укриттів, а тому фактично відкривали обійми катастрофі, яка могла їх усіх повбивати. Айві зуставалося хіба вірити, що вони там і досі ще розумні люди, а коли все буде настільки погано, попросять про допомогу. Тим часом вона намагалася розвінчати спокусливу думку про те, що на Гарті є більш ніж досить води. Інших експедицій на кшталті міра не планувалося. Вода, яку вони несли із собою, мала забезпечувати людство наступні сотні років. Вона вже вирішила, що скаже, якщо JBF колись вийде із неї на зв'язок і терміново попросить воду для протиштормових укриттів. Нічого не вдієш, ходіть сюди, приєднуйтесь до команди Гарту і укривайтесь тут. Іноді вона гадала, чи не передбачила було J.B.F. такої вимоги Айві. А коли так, то наскільки далеко вона готова буде зайти, щоб уникнути ганебної капітуляції. Що ж, це було круто. Крикнув Дубас і промочив горло ковтком віскі Artbeck, змішаного з кількома краплями астероїдної води 5 мільярдів років завстаршки. Він перебував у банані, говорив із порожньою кімнатою, витрішившись, на натягнутий на стелі екран проєктора. Окуляри більше йому не допомагали. Відсутність тяжіння вплинула на форму його очних яблук. Усі люди, які вміли користуватися машиною для шліфування лінз, були або мертві, або зникли безвісти, Тож нові окуляри неможливо було виготовити, аж поки хтось не розбереться, куди цю машину взагалі запроторили, і не прочитає інструкції. Оскільки на гарті зараз було 28 живих людей, не виглядало на те, що це трапиться у близькому майбутньому. Його дистанційний зір досі був непоганий, але через проблеми з окулярами він намагався не використовувати ноутбука довго. Натомість він приходив у банан, насолоджувався крихтою гравітації, під'єднував комп'ютер до проектора і працював на більшій відстані. Добаз був тут ось уже годину, бо не хотів пропустити моменту істини. Він достеменно знав, коли це має трапитися, з точністю до кількох секунд, але вже задовго до того не міг зосередитись ні на чому іншому. Решта 27 або спали, або були зайняті. Тож він святкував на самоті. Майже весь дисплей перед ним займало велике вікно, на якому відображалися шість чисел, набраних великим, легко прочитуваним кеглем. То були орбітальні параметри Гарту. Вони оновлювалися кілька разів на секунду, цифри постійно мерехтіли та змінювалися. Він уважно дивився на цифру, марковану R, тобто радіус. Це була відстань, що відділяла Гарт від центра Землі. Просто зараз цей показник був, Найвищим за увесь час. Цілих 384 мільйони 512 тисяч 933 метри. А останні кілька цифр повільно та неухильно змінювались у більшу сторону. Гарт наближався до апогею, апогею вищого, ніж будь-коли раніше. І висота цього апогею трішки перевищувала відстань, яка колись відділяла місяць від землі. Оце вперше вони піднялись настільки високо до рівня розламу. Незакріплені предмети попадали, коли вімкнулися позасталі двигуни Гарту. У них було всього 37 справних двигунів із базових 81. У хороші дні можна було запустити навіть 39. Рештою довелося пожертвувати, щоб утриматися на плаву. Аби якось компенсувати втрати, вони присобачили натомість усі інші двигуни, які тільки змогли. Великий двигун із тамбура, всі кластери, які раніше були частиною верфі, кілька запасних двигунів із заблуканих шлюпок, які відділилися відрою і змогли дістатися до них. Попри загальне зниження тягової потужності, Гард і досі був принаймні так само маневреним, як і на початку, коли він перебував на самому дні гравітаційного колодязі Землі, навантажений багаторічним запасом пального. Зараз він був у половину легшим. Двигуни, які з працювали. Їхня висота різко змінилася, тоді ввімкнулися реверсні двигуни. Дубасу не треба було навіть читати цифр, аби розуміти, що відбувається. Вони планували це останні три роки. Тепер вони перебували на дуже ексцентричній орбіті, де два круті розвороти розділялися перегонами в третину мільйона кілометрів завдовжки. Земля притулилася в глибинах одного з цих розворотів. Перегай гарту за три роки не змінився. На кожній із тисяч різних орбіт вони пролітали крізь верхні шари земної атмосфери, вмикаючи двигуни наповну. Під час останнього такого запуску, здійсненого кілька днів тому, вони накинули більше 11 тисяч метрів на секунду, до вхідної швидкості. Візуальна симетричність орбіти була оманливою. У їхній поточній локації, на протилежному розвороті, який зараз був безпосередньо під орбітою Старого Місяця, вони плелись так повільно, що їх, висловлюючи старими термінами, могла наздогнати автівка на бездоріжжі. Вони були як вагончик американських гірок, що повзом повзе до верхівки, а тоді завмирає у горішній точці, перш ніж пірнути. Земля здавалася м'ячиком для настільного тенісу, якщо тримати його у витягнутій руці. Невдовзі вони знову почнуть падати на неї, набравши швидкість понад 11 тисяч метрів на секунду під час наступного проходження перегею через п'ять днів. А тим часом, поки вони повзли черепашим кроком, можна було чинити справжню магію. Невеличкі зміни швидкості спричинялися до колосальних змін орбіти. Гарт, завдяки тому, що його траєкторія останні три роки змінювалась за планом, вийшов на дистанцію, що відділяла розглав від Землі. Але вони перебували не в тій площині. У їхній площині лежала стара орбіта Міксі, яку визначили ще з мільйон років тому, бо на неї легко було вийти з космодрому Байконур. Там, у колодязі, зміна площини була катастрофічно дорогою. Якби у них під боком перебувала Земля, дешевше було б все заново і побудувати нову космічну станцію, здатну пересунути Міксі на місце, де раніше обертався Місяць. Проте, запускаючи двигуни в апогеї, вони могли змістити площину значно ближче до потрібної і значно меншою ціною. Тож вони здійснювали маленькі маневри для зміни площини орбіти в кожному апогеї, це тривало вже кілька місяців. Це необхідно було зробити, якщо вони взагалі будь-коли мали досягти розламу, але від цього у дубаса в шлунку починало пекти, змушуючи його шкодувати про те, що він припас кілька ковтків односолодового віскі. Річ у тім, що площина старого місяця, місця якого їм треба було досягти, аби знайти собі безпечний притулок у розламі, була там само деюся каміння. Звідти власне каміння почало розлітатись під час нуля, там воно переважно і зосталося. Каміння, що попадало на землю під час зливи, було тільки мізерною частинкою місячних уламків, хмаркою пилюки порівняно з тим, що зосталося вгорі. Під час основної частини подорожі гарту, пілоти вирішили більш-менш дотримуватися старої адаптованою під байконур площини, позбавленої місячних завалів. Інакше вони просто не дожили б до цього моменту. Але був ризик, на який необхідно було піти, щоб долетіти до розламу, пролетіти крізь хмари каміння, у яких, власне, і плавав завал. Щоразу, коли вони впродовж останніх місяців змінювали орбіту та вмикали двигуни для переходу в площину ближче до їхнього місця призначення, вони переходили у брудніший і небезпечніший космос. Повільний рух також був проблемою. Якщо уламки виявлялися цілою армадою машин, що кружляють треком на межвій швидкості, то гарт нагадував радше маленьке дитя, котре дибає крізь трафік. Ця разюча різниця швидкостей триватиме до наступного апогею, який мав настати через 10 днів, коли вони здійснять найпотужніший і найтриваліший до запуск, витративши все позастале пальне гарту, аби вийти на середню швидкість уламків. Під час цього вони вийдуть зі шпилькоподібної орбіти на майже ідеальне коло. Тобто назавжди залишаться на висоті 384 мільйони 512 тисяч 933 метрів від поверхні землі. Коли вони більш-менш ляжуть у швидкість трафіку на цьому круглому треку, їм треба буде вистежувати розлам. Дубас уже кілька разів спостерігав його у телескоп, зафіксував парами, точно знав, де його шукати. То була робота його життя. Якби його запитали про це кілька років тому, ще до нуля, він би, напевно, відповів інакше. Але все його життя аж до дня 360 було просто підготовкою плану місії, який він насправді присвятив усього себе і яку зараз здійснював на гарті. День удару, день прибуття пального, день загибелі його друга і колеги Конрада, день розділення рою не залишив для нього сумнівів у тому, що треба зробити і хто це має зробити. Тож він робив. До входження у хмару уламків залишалося 10 днів, можливо, два тижні до розламу. Цікаво, чи доживе він, аби його побачити. У нього, очевидно, був рак. Діагностичного обладнання бракувало, але його травна система подавала перші непомильні симптоми вже давно. Звідтоді метастази поширились на печінку. Зараз же він відчував щось дивне у легенях. Воно росло повільно. Причина могла бути як цілком природна, засіяна ще на старій землі, перш ніж він вирушив у космос. Так і могла ховатися в маленькій часточці радіоактивних опадів, що якось потрапила в його їжу і застрягла в кишківнику. Та байдуже. Його непокоїло єдине питання – чи проживе він достатньо довго, аби побачити розлам? Насправді він почувався доволі непогано, тож можна було наївно сказати – так, звісно. Тільки отрак теж любить рости експонентно, і Дуба знав, наскільки це підступна хвороба. Болор-Ерден керувала кораблем із ковадла, надійно захищеного контрольного пункту, вбудованого внутрі Амальтеї чи то принаймні вона перебувала на своєму посту як номінальний пілот. Ранги та спеціалізації більше нічого не означали. Всі вцілілі, 9 чоловіків та 19 жінок, знали, як робити все, що тільки треба. Пілотувати корабель, лагодити двигун шлюбки, виходити у відкритий космос, програмувати роботів. Ще кілька років тому Добас нависав би над нею в тому ковадлі, зазирав би через плече, звіряв парами, у потрібні моменти на дозвіллі кидав би до тепер. Дубас, котрий зараз сидів у банані, бачив це все і раніше, тисячі разів. Знав, що для Бо, як і для будь-кого живого на борту, це рутина нічим не відмінна від їзди на роботу перед нулем. Якби він був там, у нього щонайбільше затрусилися бжишки, а сили слід було берегти. Він раптом збагнув, що задрімав. Розплющивши очі та не безусиль сфокусувавши погляд на екрані, побачив, що від апогею минула вже майже година. Вони востанні падали на землю. Його телефон задзвонив. Навіть на віддалі витягнутої руки зображення було дещо розмите, але якось напівінтуїтивно він упізнав у цій безгранині пікселів світлину Бо, яку він зробив ще кілька років тому. Він провів пальцем по дисплею, відповідаючи на дзвінок. «І з нами на зв'язок вийшов рій», – повідомила Бо. «Та невже», – відповів він. А тоді раптом прокинувся. «І що ж хоче JBF?» «Це не JBF, це хтось на ім'я», – бо заткнулася. «А, Їда, чи щось таке?» Дві крапочки над І. Дубас спробував пригадати ім'я. Айіда. У нього були нечіткі спогади про неї з перших днів на ковчезі. Італійка, молода, пасажирка, неопоп. Трохи соціальна. Дуже чутлива, що подеколи втоплювало. Правильно буде Айіда, пояснив він Бо. Та байдуже, вони вітають нас із успішним завершенням маневру та просять про перемовини. Мені збудити, Айві? Я буду за хвилину, відказав Дубас. Нехай вона поспить. Як би йому не хотілося так думати, але мешканці Рою добре знали, котра зараз година, у яку зміну спить Аві, тобто вони знали, що вона спить просто зараз. Якби вони вихопили її з ліжка, це забезпечило б їм не найкращий посил, а увезгарт виглядав би надто стурбованим і їхньою появою. Це може бути і вправляння в обережності, такий візантизм цілком у дусі Дже Біф, гадав він, в канал. Той був уже геть засраний і пожовклий від продуктів людського дихання, які конденсувалися на стінах, що їх ніхто ніколи не чистив. Він був навіть радий, що бачить не надто добре. Про рій вони знали вельми небагато. Від заблокалих шлюпок, що вони їх підбирали за останні три роки, вдалося дізнатися, що JBF почала швидко прибирати всю владу собі до рук, скориставшись кризою, що виникла під час першого коронального викиду маси, під час якого загинуло близько 10% популяції, і встановила щось на кшталт власного воєнного стану. Звідтоді все наче вляглося, проте популяція неохильно зменшувалася, і так тривало два роки, аж поки торік деякі пасажири збунтувалися, і рій розділився на два рої, які співіснували одне з одним, бо вибір у них був невеликий, але не спілкувалися. Населення Гарту, власне, взагалі не зважало на проблеми рою, бо вони для них і не були важливі. Основи цього було закладено ще в день удару. І стосувалися вони не стільки політики, скільки фізики. Ті, котрі зосталися на міксі, Цілком і повністю віддавалися плану Дубаса, роботі його життя, заїзду. Ти був або на борту Гарту, неминуче загнаний водночас у пастку та під захист його маси, або ні. У першому випадку виходу не було. У другому випадку доводилося виживати у складі Рою, тобто рухатися зовсім іншою орбітою, та за планом, який із точки зору орбітальної механіки ніяк не поєднувався і не міг поєднуватись із заїздом. Коли вже орбіти розходилися, знову поєднати їх можна було хіба завдяки великому Дельта В. Тобто потрібно було безповоротно витратити величезну кількість води. Що менше води, то менше захисту від корональних викидів, то менше можливостей для вирощування їжі, то важче маневрувати, щоб ухилятися від нехороших каменюк. Зараз же змусити цілий рій повернутися назад було не так важко, а ще й загалом шкідливо, бо Гарт не міг прийняти аж так багато біженців. Сам план його польоту передбачав здатність витримувати потужні удари болідів, не зазнаючи серйозних ушкоджень. Гурток голих і босих шлюпок, якби вони раптом вирішили летіти услід за ним, розтерзали астероїди. Тож навіть із погляду фізики удар був подією незворотною, якби дві групи не захотіли воз'єднатися. Але висновуючи з усього, рештки рою спостерігали за Гартом. Вони вичікували, хотіли побачити, чи прорветься корабель. Ця Аїда, ким би вона не була, мала розуміти плани Дубаса. Мала знати, що на кону. Якщо решті рої зможуть доєднатися до Гарту за наступні 10 днів, перш ніж корабель зникне серед нуртовища уламків, у шлюпок буде надія досягти порівняно безпечного розламу. Інакше вони були приречені кружляти навколо землі на своїй порівняно чистій та безпечній орбіті, поки їхня популяція і водні запаси будуть стрімко танути. Дубас пробрався в ковадло. Там перебувало ще троє. Бо Стівлейк і Майкл Парк, колишній пасажир, гей корейсько канадського походження, родом із Ванкувера, який був незамінний із цілих шести позицій. Аїда Феррарі, згідно з нашими записами, повідомила Бо, ще перш ніж він встиг щонебудь запитати. Очільниця опозиції до JBF. Сама JBF, здається, зникла. Стів був зайнятий. Добре, що він був зайнятий, бодай чимось. У нього були якісь довготривалі проблеми зі шлунком. Дисбактеріоз. Він не досі носив дреди, але зараз вони здавалися більшими за нього. Важий він, мабуть, менше сотні фунтів. Але пальці літали клавіатурою ноутбука так само швидко. Бо, щойно повідомивши інформацію, знову перемкнулося на керування кораблем. Тож, пояснив Майкл, Стів налаштовує відеозв'язок. Ніхто вже кілька років цього не робив. Він мав на увазі, що ніхто вже давно не робив це через старезні передавачі надвисоких частот, які раніше використовувалися для далекосяжного зв'язку між кораблями. Звісно, існувала мережа малого діапазону, яка зв'язувала всі кораблі у хмарному кавчезі. Нею користувалися постійно для розмов через скейп. Але залежно від положення на орбіті, рештки рої могли перебувати за сотні тисяч кілометрів від Гарту, далеко за межами звичайних передавачів. Тож їм потрібно було використовувати доінтернетну технологію, якою користувалися астронавти Аполлона, щоб посилати сигнали з поверхні місяця. Ось Стів налаштував такий зв'язок, і перед ними з'явилося грубо пікселізоване зображення жінки з темними очима та ідеальною формою голови, яку вона поголила кілька тижнів тому. Проте достатньо давно, аби волосся вже почало трішки відростати. Коли Стів зробив їм ласку і вивів зображення на великий екран, де всі змогли його справді розглядіти, Дубас помітив очевидні ознаки браку поживних речовин, якими були позначені всі на борту гарту. Це його трохи здивувало. Вони мучили себе думками про рій, що тече молоком і медом при місце, де процвітає агропромисловість. Можливо, справа була в бракові води. Жінка втупила погляд униз, а це, як усі зрозуміли, означало, що вона дивиться на екран планшета, від камеру. Коли вона зрозуміла, що зв'язок налагоджено і ефір почався, то підняла голову і глянула своїми великими темними очима прямісінько на приміщення ковадла. Через низьку якість відео вони здавалися чорнющими, без жодної різниці відтінки. між Райдушкою та Зіницею, а через виснаження у них з'явився гарячковий блиск. «Аїда», – сказала жінка, назвавшись присутнім. «Я бачу вас, докторе Гарріс». Вона почала усміхатися, демонструючи їм набір жовтих зубів, а тоді схаменулася. Спершу перевела погляд на когось чи щось поза кадром, потім знову на них. Тоді піднесла свій планшет ближче до камери, аби могти водночас дивитися на відео з гарту. Її рука, на мить, майнула перед лінзою, і всі присутні побачили брудні, пощерблені нігті та витертий аж до близьку кант рукава. Тихе фонове мурмотіння підказувало, що в її шлюбці за кадром перебували й інші люди. Вона була в невагомості, тобто не в болу. Очіма вдивлялася у планшет, намагаючись розібратися в тому, що бачить перед собою. Ковадла під час удару ще не існувало, тож навіть воно було для неї в новинку. «Стів Лейк», – промурмотіла вона, впізнавши інформатика. «Бо», – сказала Бо. Майкл. – озвався Майкл. – Хто головний? – запитала Аїда. – Айві досі жива і досі командує кораблем згідно з протоколом, – відказав Дубас. – Зараз не неї зміна. Але можемо її розбудити, якщо вона потрібна для термінової бесіди. – Ні, немає потреби, – сказала Аїда, трохи сахнувшись і примруживши очі. Через відстань між ними та гартом була затримка в часі, а сама розмова велась повільно та незграбно. – Скільки вас? – запитав Дубас. – Одинадцять. Дубас, призвичайної уже до професійної роботи з величезними числами, навіть не зміг збагнути щось настільки маленьке. Одинадцять. Один і десять. Тоді йому сяйнула думка. Тобто одинадцять шлюпок? Це могло би дозволити їм певне припущення, скажімо, на сотню людей. Аїда зачудувалася. О, ні, шлюпок маємо значно більше. Їх у нас двадцять шість. Ага, то чого у вас одинадцять? Людей, відповіла Аїда. Аїду, сказала Бо, я просто уточнюю. Ми тебе правильно розуміємо. Ти говориш, від імені Рою, і ти кажеш, що в усьому Роюві тільки 11 людей? Так, та ще один. Один хто? Аїда знову зачудувалася і розірвала зоровий контакт. Здавалося, вона закутила очі. До Басові вже далеко не вперше згадалося, що пасажири летіли в космос іще підлітками. Усе складно. Скажімо, тут є ще дехто, чиє життя не надтоважить. Люди в ковадлі досі не могли нічого зрозуміти. Зненацька Майкла осяяло. «Ми знаємо, що Рі розколовся на дві фракції. Одну очолила JBF. Ти входила до іншої?» «Так», – засміялася Іда. І знову вона нагадала добасу підлітка, котрий насолоджується розмовами з необізнаними батьками про щось, чого вони не можуть зрозуміти. Майкл трохи збитий з пантелику перепитав. «То коли ти сказала, що вас одинадцятеро, та ще один, кого я, скажімо, тобто ти маєш на увазі когось із фракцій JBF?» «Ой, та вони вже давно зазнали поразки». «Кілька місяців тому. І коли ти так кажеш, що ти маєш на увазі, що був конфлікт?» «Війна», – запитав Дубас. Аїда знизала плечима. «Трохи побилися». Вона не сприймала це як серйозну інформацію. «Ну, можете назвати війною. Але це більше нагадувало штовханину. Знаєте, справжня війна велася в інтернеті, у соцмережах». Запала тиша. Аїда чекала, поки хтось із них відповість. Коли ж ніхто не відповів, вона знову знизала плечима. «А що ми тут мали робити? Фігачити шлюб у цьому сетінгу, типу не дуже багато варіантів для жорстокості. Тому ми просто пересралися. Вона виставила руки перед собою і зобразила ними пантомімні роти, які дивилися одне на одне, шамкаючи пальцями щелепами. Ми типу, знаєте, намагалися переманити людей до себе, робили так, щоб інша сторона здавалася поганою. Словом, як завжди в інтернеті. Вона хихотнула, сперлася на руки і потерла щоку. Слухайте, там усе складно, я цього зараз не можу пояснити. Ну, як там усе заварилося? Але ти сказала, що фракцію JBF ви перемогли, промовив Майкл. З усіх людей в Ковадлі він здавався найбільш відкритим до пропозиції, яка була єдиним адекватним і логічним поясненням цьому всьому. І, -тава, так. і тут мається на увазі, що ви перемогли їх словами, ідеями. компанією в соцмережах. Ми були більш переконливі, сказала Аїда. Я була більш переконлива. Шлюбка за шлюбкою, вони перейшли на мій бік. Біла шлюбка трохи протрималася, але зрештою здалась. Що з ними сталося? І Джебіев все добре, і став не зовсім. То його ти згадала. Дванадцятий котрий міг би бути і мертвим. Боюся, що так. Тож це повертає нас до попереднього питання, озвався Дубас. Озвучене тобой число стосується цілого рою, обох фракцій. А Іда, яка, здається, нарешті зрозуміла, про що йдеться, трохи випростилася і напустила на лице серйозний вираз. Так, більше живих немає. 11 із восьмисот. Запала тривала тиша, впродовж якої четверо в ковадлі осмислювали сказане. Усі вони так чи інакше побоювалися, що справи в Роєві могли бути дуже кепські, але це перевершувало їхні найгірші припущення. Нарешті Добас підніс руки перед собою долонями догори і знезав плечима. Що сталося? Накрилася агропромисловість. Аїда повернула голову і на кілька секунд відвела її від екрана. Тобто сталося багато чого, але переважна справа була в цьому. Зі всіма ціми ВКМ, добровим браком води, дуже небагато шлюпок зберегли здатність до вирощування їжі. Що ж ви їли? Аїда розвернулася, наче заскочена цим питанням зненацька. Тоді запитально глянула в камеру. Одне-одно, ну, мерців, тобто. Запала тривала тиша, упродовж якої дуба з бо майки листів перезиралися між собою. Найжахливішим було те, що вони й самі роздумували про подібне багато-багато разів. Кожен свіжеморожений труп якого вони викидали, був насправді величезним набором протеїнів та поживних речовин, від яких з певного погляду починала текти слинка. Ніби читаючи їхні думки, Аїда повела далі. «А ви?» «Тобто, чи опустилися ми до того, щоб їсти своїх мерців?» «Ні», – відповів Дубас. «Це таусе почав», – сказала Аїда. «Він з'їв свою ногу. Легка форма канібалізму, так він це назвав. Від ніг у космосі користі немає. Він написав про це у своєму блозі. От воно й завірусилося». Ніхто не спромігся на слово. Коли минуло ще кілька секунд, Аїда продовжила. Але на гарті з усім значно краще. Багато води. Ви б до такого не докотилися. Ми до такого і не докотилися, відповів Дубас. Із жестів та поведінки інших присутніх у ковадлі він міг сказати, що їм зараз не варто озиватися, бодай, звуком. Що ж до нас? Вела далі Аїда. Вам слід знати, що всі наші припаси збереглися. Навіть коли помирали люди, ми втрачали шлюбки. Ми все перетягували до вцілілих. Усі 26 шлюпок напком напхані. Усім, окрім їжі, сказав Дубас. Так. У вас достатньо води, аби вийти на нашу траєкторію? Так, відповіла Аїда. Дубас подумав, що вона дивовижна дівчина з дивним вогнем у середині, який пояснював її успіх у кампанії, що велася у соцмережах проти Тава і Джейбіеф. Ми все підрахували. Якщо скинемо достатньо маси і складемо всі пожитки в гептаду, то зможемо зустрітися з вами у наступному апогеї. Але потрібні ваші точні парами. Ми обговоримо вашу пропозицію, сказав Дубас. І підготуємо все необхідне. І з цими словами він глянув на Стіва Лейка, котрий урвав зв'язок, щойно Аїда зібралася щось додати. Вони сиділи в банані, обговорювалися так, наче воно і справді було темою для обговорення. Усі не приховували шоку та відразу від того, до чого опустився Рій. Для Луїзи все це було пустослів'ям. Нарешті вона заговорила. Цього усі від неї чекали. покладалися на неї. Сім мільярдів загинуло. Порівняно з цим такі втрати незначні. І, бог свідок, усі ми думали про те, аби їсти мерців. Тому давайте не прикидатися шокованими від того, що вони це зробили насправді. По суті, всіх нас вибісив той простий факт, що всі наші надії розлетілися прахом. Ми гадали, що рік складається із сотень здорових людей, що там при достатньо їжі, хороша компанія. О, суто, на інтелектуальному рівні ми розуміємо, що справа не в цьому, але ж усі ми на це сподівалися. Тепер ми знаємо, що там одинадцятеро людожерів, і ми залишимо їх помирати? Ні. Ми пустимо сюди їх і їхню гептаду, на якій повнісінько цінних вітамінок. Мене жахається жінка Аїда, сказав Майкл Парк. Луїза зіткнула. Дозволь мені припустити, що ти жахаєшся тільки тому, що гадаєш, чи зміг би на певному рівні стати Аїдою, якби достатньо зголоднів. І все ж пустити її на борт гарту. І Джей Бі разом із нею, втрутилася Фьокла. Вони з Мойрою, які завжди сиділи поруч, тримаючи за руки та переплівши пальці. «Я сподівалася більше ніколи не побачити Джейбєєв», – озвалася Каміла. «Я знаю, що з мого боку це дріб'язково та самолюбно, але…» «Я розумію всі твої вагання», – сказала Айві, – «тому що я їх поділяю. Питання в тому, чи вплинуть ці вагання на нашу ухвалу. Чи дозволимо ми загинути третині живих на сьогодні людей, тому що Аїда страшна, а ми ненавидимо Джейбєєв?» «Очевидно, ні». Тому ми передамо їм наші парами і план запуску. А під час проходження решти цієї орбіти будемо домовлятися про те, аби прийняти кілька нових шлюпок. Решта орбіти була настільки напруженою, що вони у певний момент забили на скупо розподілені пайки та підняли надходження калорій, аби збільшити фізичну та розумову продуктивність. Втім, посеред безмежно довгих десяти годин їм випало невелике інтермецо. зайві мовчки погодилися провести їх разом, о тому, що Дубас колись назвав блоком марновіри, а зараз усі величали його домом-куполом. Після удару, коли Ріс перекомпонував в міксі Таймір у єдину рухому структуру з металу та води, вони пересунули цей модуль на інше місце в каналі і обтягнули його кригою, повністю закривши внутрішню напівсферу, після чого наростили захисний дашок, який прикривав ту половину із вікнами. Модуль випарав із гарту ніби очне яблуко і слугував, тим місцем, із якого люди могли дивитися на Всесвіт. З інженерного погляду він не виконував жодних корисних функцій. Власне, він був навіть тягарем, бо час від часу в нього влучали невеличкі камені, спричиняючи розгерметизацію, після чого блок треба було ремонтувати. Люди, що перебували в ньому, зазнавали значно більших впливів космічної радіації, тож він ставав забороненою зоною під час проходження поясів Ван Аллена, тобто часто. А проте люди, однак, його любили, латали, щойно він ламався, і ходили туди, коли хотіли побути на з кимось особливим. Таке розташування модуля належало до найкращих дизайнерських рішень Ріса, тож Діна подумки дякувала йому при кожному використанні. Старий термін, вигаданий Дубасом, після зливи почав здаватися трохи позбавленим смаку. Деякий час люди називали його просто «англійською дому». Але оскільки російською дом означав геть інше, вони спинились на варіанті купола, чи то купол, бо значення цих слів у російській та англійській мовах не надто різнилися. Колись давніше в обох мовах це слово мало дещо релігійну конотацію, асоціюючись із церковними куполами. Айві не надто переймалися космічну радіацію під час свого інтермецу, бо повернули корабель так, що купол опинився в надирігарту з боку землі. А земля була достатньо близько, аби заступити їм увесь краєвид. Хай наскільки безкорисною Земля стала в питаннях збереження життя, вона й досі вельми ефективно поглинала космічну радіацію. Крізь неї не могло проникнути нічого, крім хіба таємничого агента, що здатний був прошити планету наскрізь і полетіти далі. Тож ді висіли в висіли всередині сфери, тримаючись за руки, аби не розлетітися, і попивали бурбони з пластикових пакетиків, востанє дивлячись на свою стару планету. За шість років свого невпинного навколопланетного кружляння. Вони вже звикли до гострого кута, що його площина орбіти Міксі утворювала з екватором до краєвидів, які відкривалися їм із високих широт. Проте через нещодавно внесені до площини обертання гарту зміни, тепер їм доводилося обертатися над тропіками. Не те, щоб це було всратися, як важливо, з огляду на теперішній стан Землі. Небо досі палало, перекреслюючись синювато-білими вогнями зливи. Земля, яку вони іноді могли побачити крізь дим і пару, була вихолощеною рівниною, якою ліниво плинула лава, подекуди вона витікала через свіжі кратери великих метеоритів, подекуди просто просочувалася крізь порепану земну кірку. Уночі океани були темні, а вдень заволочені парою, так що їхні береги важко було розібрати, проте загалом вони, очевидно, зміліли. Флорида простягнулася аж до кіс, але удари болідів відкололи її від материка, тож тепер її, мабуть, заливали цунамі. Півтора року тому величезний метеорит розбурхав давно заснулий супервулкан Єлоустоун. Звідтоді Північну Америку незмінно засипало попелом. Спалахи жовтого світла на їхньому північному виднокрузі вказували на масштабні виверження магми. Уже давно притлумлювана звичка підказала Діні, геть абсурдно, що вона має піти вімкнути радіо, на випадок, якщо Руфус хоче вийти на зв'язок. Від цього в неї полилися сльози а від її сліз сльози полилися в вайві, тож другу половину свого інтермецу на шляху з сперегею вгору вони провели споглядаючи Землю крізь воду. Насправді це не надто впливало на зір, але Діна намагалася запам'ятати все якнайкраще. Настільки зблизька люди не зможуть глянути на Землю ще кілька тисяч років. Охоплена вогнем планета почала віддалятися, і ближче вона вже не стане. Треба було повертатися до роботи. Але раптом їм стало дуже важко розлучитися. Колись давно ще до нуля вони мимохідь, поділилися б своїм потаємним, але спільним страхом перед тим, що вони були недостатньо кваліфіковані для завдань, заради яких їх сюди відрядили, і то за величезні кошти платників податків, що вони все просруть, втратять лицем, зганьблять численних людей на землі. Зараз же в них було достатньо часу, аби відкласти ці страхи в далекий запас чи принаймні притлумити їх, поховати під масою куди гірших страхів. Проте від самого початку роботи над хмарним ковчегом, а надто відколи вони незворотно ухвалили збудувати гарт і вирушити в заїзд, воно все поверталося до них більше і жахливіше, ніж будь-коли. А якщо вони все роблять неправильно, зараз вони вже заледве могли згадати колись величну цивілізацію, що займала цілу планету під ними. І все одно порівняно її старою з нинішніми орбітальними рештками завдавало болю. Брудна, побита чортопхайка, на яку перетворився гарт. Була ганьбою всього роду людського, хіба вони не здатні були спромогтися на краще. А зараз, після трирічного вояжу, продовж якого вони все глибше спускалися вниз по спіралі занепаду, подекуди позначені катастрофами, їм довелося змаліти до маневру, час якого настане через п'ять днів маневру, який здавався все відчайдушнішим, що більше вони про нього думали. Якщо вони все завалять, то їхня провина в цьому буде більша забуччію іншу. Проте, звісно, ніхто не зможе їх у цьому звинуватити. Останнім часом вони все частіше плакали від безпорадності, але зазвичай у різнобій, тож одна могла втішити іншу. Зараз вони переживали це водночас і мали разом утішати одна одну. Діна думала про останню передачу Руфуса. «Зроби так, щоб ми тобою пишалися. «Добре», – сказала вона. «Ходи, сонце, давай до роботи». Робота трохи відволікла їх від останньої орбіти перед заїздом залишивши тільки тривогу про те, що може трапитись наприкінці. Потужний ривок, здійснений в апогеї, який поєднував остаточну зміну площини орбіти із прискоренням на фінішній прямій, де наче кулька в шині навколо Землі обертався розлам, визначався кількома непрогнозованими вірогідностями, що простіше було вдатись до передбачення. А нова проблема полягала ось у чому. Оскільки вони мали рухатися в потоці каміння зі швидкістю більшою за швидкість потоку, ці астероїди – Летітимуть на них із тилу, де Амальтея ніяк не зможе їх захистити. На початку місії Дубас думав про те, аби в останню хвилину змінити конфігурацію гарту, перемістивши всі вразливі речі на інший бік астероїда. Із людськими ресурсами, які вони мали тоді, це було можливо. А зараз, коли команда зменшилася до 28-ми заморони голодом людей, про це годі було й думати. Усі людські ресурси пішли на підготовку місця для останньої гептадерою. Їм належало пристикуватися посередині каналу, закріпитися кількома кабелями і сподіватися, що ті не відлетять під час фінальних маневрів. Шлюз увесь цей час повинен бути зачинений. Усі 11 членів гурту Аїди мали зоставатися на своїх місцях у шлюпках, аж поки все не закінчиться. Це пояснювали тим, що так їм буде безпечніше. Насправді ж, просто ніхто не хотів ділити гард із канібалами. Великим проєктом Діни та її здрібнілої команди роботів які досі залишалися на ходу, була підготовка до того, щоб відчепити Амальтею. На певному рівні ця ідея здавалася геть бездумною. Проте вони вже давно її планували. Фінальну серію маневрів гарту треба було виконати швидко, рішуче, у середовищі, де каміння буде куди більшим за те, що летіло на них під час зливи. У певному сенсі, тутешні каміння доводилось батьками дрібнішим фрагментам, які знищили поверхню землі. Щоразу, коли два такі камені стикалися, від них відскакувало кілька уламків, а вже з них частина опинялася в атмосфері. Злива мала тривати, аж поки всі вони не покришаться на пісок та зорганізуються у вишукану систему кілець. Хай та як, здатність Амальтеї захищати гард від ударів каміння завбільшки із бейсбольні чи навіть баскетбольний м'яч, не надто цікавили їх у місце, де камінь завбільшки з Ірландію вважався би пересічним. Увесь корабель разом за Мальтею. Проти такого гіганта буде, як комарик на вітровому склі машини. Для них єдиним способом усілити після входження у річ основної хмари уламків було маневрувати між великим камінням і сподіватися, що в них влучать не надто багато менших камінців, поки вони нас розлам. А такі маневри неможливі, поки Амальтея, яка важила у сто разів більше, ніж решта Гарту, буде прикріплена до них. На додачу до Амальтеї, Гарт і досі оточувала значна кількість криги, яка слугувала їм водночас укриттям і пальним. Крига важила не набагато менше від Амальтеї. Проте, на відміну від останньої, спалити її було неможливо. Основний план полягав у тому, аби розділити більшість води на гідроген та оксиген, а тоді спалити їх під час останнього прискорення в апогеї. За кілька вирішальних хвилин Гарт витратить більшість своєї водної маси, зуживши її як пальне. У проміжку між цим та від'єднанням Амальтеї їхня загальна маса мала знизитись у понад сто разів упродовж якоїсь години. А після цього корабель справді перетвориться на кумашку серед автостради, облітаючи великі камені та зазнаючи неминучих ушкоджень від маленьких на шляху до розламу. Хай там як, вони продумали це вже дуже давно. Діна з іншими живими членами шахтарського містечка мала три роки на те, аби переформувати Амальтею зсередини. Спереду астероїд виглядав цілком звичайно, а зсередини він уже був майже порожній. У певному сенсі цей процес розпочався ще у день 14-й, коли Діна послала своїх хапів видобувати нішу для електрозапчастин. Звідтоді робота просунулася у всіх напрямках. Вони вибрали звідти чимало металу, щоб забезпечити надійний сховок для генетичного обладнання Мойри. А це, по-своєму, стало різондетре усього, що трапилося за останні три роки. Коли їм зажилося безпечніше, вони почали розширювати сховище Збільшувати ніші, захищені в зносити стіни, єднати їх у циліндричну капсулу, яка випиналася ззаду Амальтеї і називалась ковадлом, через те, що виглядало, наче вона майже вдаряє верхівку каналу. Завдяки ювелірній роботі роботів упродовж кількох останніх років ковадло тепер було відділене від решти Амальтеї, від решти 99% усього громаддя та маси астероїда, нікель залізними стінами, завтовшки з долоню. Вона й досі була надто масивною за мірками космічної архітектури і більш, ніж просто міцною, аби витримувати атмосферний тиск і зупиняти дрібні боліди. Але десятки метрів металу, які оточували ці стіни, належало фізично від'єднати від конструкції та скинути за допомогою пострілу стисненим повітрям. Тютораче з огляду на різницю в масах, гард відштовхнеться від неї. А Мальтея загалом, залишиться на місці, проте суттєво легший гард відстрибне Ніби коник від кулі для боулінгу. Коли настане час, їм доведеться підірвати решту структурних кріплень за допомогою спрямованих зарядів. Одним із обов'язків Діни, у останню зміну, коли вони остаточно вириватимуться з гравітаційного колодязі землі назустріч розламу, буде власне здійснити прогулянку в скафандрі і перевірити ці заряди, пересвідчитися, що їх встановлено в належних місцях і правильно під'єднано до детонаторів. Вона була єдиною живою людиною, котра достатньо знала про вибухівку і, отже, єдиною, хто міг це зробити. Ще одне типове завдання, від якого ще шість років тому її розбив би параліч, і яке зараз виглядало цілком рутинним. Я знаю, що нам уже досить поганих новин, заявив Дубас, 25% людства, що зібралися за переговорним столом у банані. Але в мене є ще одна, і вона стосується нас усіх. Ніхто не озвався. На цьому етапі людей вже нічого не вражало. До апогеї залишалося 48 годин. 48 годин до фінального запуску, до від'єднання Мальтеї, до ривка на зустріч розламу. Якщо вони збиралися вірити словам Аїди півтора тижневої давності, рештки керую мають зустріти їх незадовго до цих подій. «Ну то кажи», – поквапила Айві. «Я все спостерігав за однією плямкою на сонці», – сказав Дубас. «Якась вона була люта, ну а хвилин двадцять тому...» Вона виплюнула величенький струмінь вогню. Не найбільший на нашій пам'яті, але величенький. «То нам чекати ще одного викиду маси?» – запитала Айвін. «Так, від одного до трьох днів. Я підрахую точніше, коли матимо більше даних». Вони всі цим переймалися. Нещодавно викиди маси їх майже взагалі не турбували. Хіба що хтось час від часу цікавився, як там виживає населення рою. Що ж до тієї дрібки людей, котрі полетіли на червоні надії, то вважалося, що вони рано чи пізно всі перемерли, від тієї чи іншої катастрофи, чи нещасного випадку, від яких загинуло стільки людей на орбіті. А от сам Гарт досі був достатньо захищений амальтеєю та Кригою. Навіть порівняно тостенькі стіни ковадла здатні були захистити всіх присутніх від будь-якої радіації, яка була неминучою під час КВМ. Зате фланги Гарту зараз були на виду. аби підчищали з обшивки останні рештки льоду та згодовували його розщеплювачем, які переробляли воду на ракетне пальне. Кріогенні гази складали всюди, де тільки могли, їх напомповували в порожні корпуси шлюпок та зужиті модулі, деякі частини каналу вперше після удару побачили світло. Це вплине на нашу роботу, підсумувала Айві. Зате ми точно знаємо, на що саме вплине і що з цим робити випити аміфостин, закінчити всі виходи у відкритий космос до удару, попередньо евакуювати увесь можливий екіпаж до ковадла, окрім незамінних членів. Декому доведеться залишитися в каналі? але всі укриття готові та справні. «А що ж вони?» – запитав Майкл Парк. «Вони – це проблема», – визнала Айві. «Вони у пластикових шлюбках. І підсмажаться. Навіть якщо у них є аміфостин, навіть якщо є достатньо води, аби заповнити укриття, ушкодження, однак, будуть. Суто з етичної позиції ми маємо пустити цих 11 на на гарту і надати їм безпечний притулок». Первісний план передбачав, що ми вирядимо трьох людей на ПСР, а вони допоможуть їхній гептаді пристикуватися та закріплять його, аби ми могли здійснити маневр», – сказав Зікі Петерсон. З усієї команди Гарту він найкраще зберіг свій доударний вигляд. Звісно, він схуд, на скронях додалося сивини, але здоров'я його досі було міцне, та ще він підтримував свою електробритву в чудовому стані, тому завжди був гладко поголений. Після того, як Федор загинув у нещасного випадку, а Ульріка від серцевого нападу, Айві призначила його своїм першим заступником на Гарті. Він мав на увазі, що Гарт має скинути близько 99% вихідної маси, тобто ті самі двигуни з тією самою тягою мали надати кораблю 100 раз більшого прискорення. Прискорення вільного падіння при цьому зашкалювати не буде, не настільки, щоб його не можна було пережити. Але маневр спричиниться до великого навантаження на каркас корабля, більшого, ніж будь-коли досі. Це також належало до речей, що їх передбачили ще давно до того, як гард закували в кригу. Тож, переважно, гард був розрахований на значно більше навантаження. За умови, звісно, що нічого в тих конструкціях за останні три роки не зламалося, та не враховуючи величезної кількості незакріплених речей усередині. Чого вони не планували, то це приєднання гептаду в останню хвилину. Це було незручно. Вона кріпилася до каналу за допомогою лише стикувального шлюзу, а той не був розрахований на великі механічні навантаження. А ще вона була важка. Буаїда зі своєю командою навколо напхали туди різних припасів, а дещо навіть причепили до зовнішньої сторони обшивки. Із тих же причин Айві не хотіла скидати модуль, припаси їм були потрібні. Тож план полягав у тому, щоб троє астронавтів зустріли Гептаду і зафіксували її на місці за допомогою кабелів, щойно та прибуде. «Треба ще глянути, що можна зробити за допомогою роботів», – мовила Айві, дивлячись на Діну та Бо. «Ті, що залишилися, всі загримовані, правильно?» Ну, тобто вони можуть працювати навіть при високій радіації? Я їх підготую, погодилася Діна. Щойно пристекується Гептада, настане черга роботів, сказала Айві. Її треба буде зафіксувати, якомога краще. Ми відчинимо шлюз, а тоді тим 11 доведеться з усіх сил гнати по трубам. Під час руху в них не буде взагалі ніякого захисту. Треба буде наготувати для них укриття. Можуть у них позалазити і так летіти вже до кінця. А пілотна бригада кермуватиме сковатла. Наступні два дні нагадали Діні про експедицію Ньюкерда, в якій також була купа справ і жодного розкладу. Вони були віддані на милосердя астрономічних подій. Частина її хотіла працювати цілодобово, аж поки все це закінчився. Але вона знала, що їй треба добре висипатися та підтримувати сили, тому вона все ж спала і їла за звичним розкладом. У робочі зміни вона готувалася до прибуття гептади, розташовуючи хапів біля потрібного стикувального шлюзу під'єднуючи кабелі до відповідних гнізд, налаштовуючи програми, що їх роботи мали виконувати, коли настане час під'єднати інші кінці цих кабелів до гептади. Вона навіть репетирувала з ними план дій на можливій конфігурації під'єднання кабелів. Аїда перейшла Рубікон, коли вирішила пустити всю воду, що в них залишилася на потужний ривок, що мав привести їх до Гарту дещо раніше від запланованого. Тим часом Дубас уточнив свій космічний прогноз погоди. Тепер у нього було більш-менш докладне уявлення про те, коли на них налетить буря. І з огляду на це все було не так і погано. Гептада мала усі шанси прилетіти, перш ніж погода зіпсується. Тому зрештою не було б і особливих проблем, якби кілька астронавтів вийшли у відкритий космос допомагати роботам. Діна не знала, що й думати. Графік і без того був форсований, а зараз їй ще потрібно врахувати діяльність людей. Якщо ж гептада Аїди пристикується із достатнім запасом часу, як зауважив Дубас, вони зможуть перенести всі важкі припаси крізь шлюз до каналу, суттєво знизивши навантаження, яке мали витримувати закріплення дійної кабелі. Тим часом Айві та Зіки, пілоти, вносили останні поспішні корективи до плану місії. Щоб ближче вони підлітали, то точнішу інформацію одержували про той фрагмент пояса уламків, крізь який їм і належало пробиратися. Вони мали змогу чітко позиціонувати розлам на радарі, як і чимало іншого каміння в тому секторі. Хаотичне скупчення хмар та пилової паволоки в окулярі оптичного телескопа давало їм інформацію про щільність у скупченнях об'єктів надто малих і численних, аби їх можна було розглядати окремо. І за підсумками всього цього вони коригували план. Дубас виглядав стомленим, часто клював носом і не їв нормально ще з останнього перегею. Але коли було треба, збирався із силами і годував давно прописану статистичну модель новими даними, намагаючись підвищити їхні шанси на те, щоб відчіпити Амальтею та здійснити фінальний ривок саме вчасно. Але він усе застерігав Айві та Зіки, що наближається мить, коли навколо них буде вже стільки дрібних уламків, що напрямок польоту каменя перестане бути статистичною вправою. Це перетворюється на відеогру, в якій потрібно нарощувати швидкість, паралельно маневруючи в потоці більших і менших камінців, що летітимуть у них зі швидкістю артилерійських снарядів. Дрібні деталі цього плану, раптові корективи й імпровізації нагромаджувалися та гуснули, нагадуючи дині надзвуковий вибух на старій землі, коли зустрічний потік повітря наче твердне на шляху літака, перетворюючись на бар'єр, який або потрібно прорвати, або перед яким потрібно здатися. Вони, здається, прорвалися крізь нього, коли Майкл і ще двоє астронавтів одягли свої термокомбінезони, уже перелатані та попідшивані, та натягли поверх них скафандри. Дуба зафіксував наближення гептади спершу на радарі, тоді крізь оптику, а зрештою підтвердив, що вона на курсі зустрічі. Це, звісно, означало, що вони на курсі зітнення із Гартом. Різниця поміж зітненням і зустрічю полягала хіба в запуску двигунів, які останньої хвилини мали сповільнити гептаду та майже ідеально синхронізувати її парами із більшим кораблем. Сам Гарт обтяжений на цей момент не лише Амальтею, а ще й тонами пального був майже позбавлений здатності маневрувати, тож на цьому етапі все мало залежати від Аїди чи радше від того, хто на той час контролюватиме Гептаду. Возєднання гартою Рою почалось, як виявилося, саме із зіткнення. То не була катастрофічна аварія на високій швидкості, але й до злагодженої та керованої зустрічі було ще далеко. Аїді ще вистачило розуму попередити їх за 30 секунд до того. Доти все було добре. Гептада наблизилася за допомогою двигунів Згасила швидкість відносно більшого корабля та здійснила кілька менших до запусків, аби підлетіти до стикувального шлюзу. Відтак Аїда раптом оголосила, ледве контролюючи свій голос, що в одному двигуні закінчилось пальне, і він не може більше виконувати своїх функцій. Надто важкий, промурмотів Зікі, і надто завантажений двигуни жируть усе пальне просто для того, щоб він рухався. Гептада прилетіла надто швидко і під неправильним кутом а зрештою врізалася в Тамбур-2, який вони ще три роки тому склали з уламків верфі та під'єднали до Г-1, щоб у них була тильна частина каналу. Вони бачили, як це відбувається на своїх екранах, відчували спинним мозком, чули, як троє астронавтів кричать і лаються. Із отвору проораного в обшивці Тамбура-2 у космос вирвалася невеличка хмара уламків. «Тамбур-2 розгерметизувався», – доповіла Фьокла, – «і від'єднався від каналу». У хмарі уламків з'явився об'єкт із двома руками, двома ногами і головою. Кінцівки його безвольно висіли у просторі. Усі мовчки за ним спостерігали. «Ми втратили Майкла Парка», – оголосив один із астронавтів. «Потрібно більше людей», – оголосила Айві команді, що зібралася в ковадлі. «Посил Айві був кришталево-прозорим. Майкла оплачимо пізніше. Зараз маємо нагальніші справи». «Мойро, ти залишаєшся», – додала Айві. «Мойро вона вже звикла, що до неї, проти її волі та інстинктів, ставляться як до улюбленої тендітної дитинки. Можливо, ти зможеш зв'язатися з ним по радіо. Він іще може бути живий. Моря кивнула, гірко злитнула і зосередилась на своєму ноутбуці, вводячи команди, необхідні для налагодження приватного відеочату з Майклом. Діно, ти залишишся тут. Керуватимеш роботами. Доведеться трохи імпровізувати. Бо назад. Стіве, ти також. Луїза станови голосовий зв'язок за їдою. Для мене тут забагато стресу. Я відволікатимуся. Сиди в ковадлі, спробуй залагодити цю проблему. Дубаса, ти теж тут, зіки назад. Айро розвернулася. Якщо я ще не назвала вашого імені, повертайтеся у корабель і подивіться, що можете зробити. Дубаса, ти тут синоптик. Твоє завдання стежити за штормом і попереджати про наближення. Півгодини, сказав Дубас. Але гаразд, я це зроблю. Мойра, надягнувши навушники, відійшла до найтихішого куточка ковадла. І впівголоса завела бесіду з Майком. Очі вона прикривала шматинкою, яка мала всутувати сльози, аби ті не розліталися цілою кабіною. Луїза тим часом вжилася в приписану їй роль та приймала голосову передачу від Аїди. Вона каже, що спробує ще раз. Я гадала, що їхні двигуни порожні, сказала Айві. Вони можуть перепомпувати трохи пального в резервуар порожнього двигуна. Це займе кілька хвилин. Вона просить інструкції стосовно наступної спроби оскільки стикувальним шлюзом у Тамбурі-2 скористатися вже не вийде. Трохи роздумавши, вони зійшлися на тому, що гептаді варто здійснити наступну спробу зі шлюзом на старому модулі «Зв'язда». Діна, котра провела останні кілька днів за підготовкою до стикування з Тамбуром-2, тепер вирядила своїх роботів на маршрут уздовж каналу, наказавши їм тягти за собою кабелі. Вони дісталися до місця призначення практично без ускладнень, більш ніж складаючись у час, який знадобився команді Гептади для заправки і запуску з дохлого двигуна. За другим підходом і стикуванням вони спостерігали у цілковитій тиші. На все пішло десять хвилин. Дубас струтився тільки одного разу, попереджаючи про наближення шторму. Зненацька Мойра порушила тишу. «Не дозволяйте їм пристикуватися», – сказала вона. «Що?» – перепитала Айві. «Це пастка». У системі внутрішнього зв'язку озвався голос Зікі. «Підтверджую успішне стикування, готовий відкрити шлюз». Мойра додала. Майкл їх розкусив. «П'ятнадцять хвилин до початку бурі», – оголосив Дубас. Діна тим часом була цілком і повністю зосереджена на проблемах, що потребували вирішення. Їй доводилося одночасно стежити за десятьма різними роботами, що виконували десять різних завдань, час від часу кидаючи якісь короткі прохання двом іще живим астронавтам, прохаючи їх, то висмикнути кабель, що десь застряг, то визволити хапа з небезпеки. Тож вона намагалася максимально фільтрувати розмову між Мойрою та Еві. "Що ти маєш на увазі під пасткою?" Ептадаїд이 підіндалася до загальної мережі, коли потрапила у зону її покриття, відповіла Мойра. "Якщо ти зараз перевіриш свою пошту чи Facebook, то побачиш там купу флуду. Ти старих повідомлень і постів, які генерувалися та зберігалися в рої. Увесь їхній трафік за останні три роки". І Майкл щойно знайшов там дещо дивне і привернув до нього мою увагу. Він же летить у космосі. Летить у космосі та перевіряє пошту. І що ж він помітив? Вони канібали, Айві. Це ми вже знаємо. Кілька годин тому, додала Мойра, вони вбили тава і з'їли те, що від нього залишилося. Діні вже було важче зосереджуватися на роботі. Вони хотіли наїстися на сьогодні. Наближався час, коли астронавтам пора було повертатись до шлюзів і заходити досередини, рятуючись від бурі. Діна мала зосередитись на них. І з тим, про що казала Мойра, вже нічого вдіяти не могла. Вона вже почала було говорити до одного з астронавтів, коли її перебив Зікі. «На борту десятеро живих. Чекаю, доки Джей Біеф вийде зі шлюзу». «Зікі обережно», – оголосила Айві. «Маємо підстави гадати, що там щось нечисто». «Давайте зсередину», – сказала Діна астронавтом. «До найближчого шлюзу. І тримайтеся подалі від новоприбулих. Ми їм не довіряємо». «Скидаю камінь», – оголосила Айві. У стінах залунало різке шипіння, коли стиснене повітря заповнило тонесеньку шпаринку, Поміж зовнішньою поверхньою ковадла та порожниною Амальтеї. Затоліть вуха. Тоді, перш ніж хтось устиг бодай ворухнутися, пролунав оглушливий рокітливий вибух, коли водночас працювали детонатори Діни, зруйнувавши всі структурні кріплення, що єднали Амальтею з гартом, вони почули різкий поштовх, куди більше навантаження, ніж відчували за останні три роки, і ковадло нарешті визволилось, скинувши із себе решту гарту. Три хвилини до бурі, оголосив Дубас. JBF на борту. Промовила Луїза. Вона говорила від імені Зіки та інших в кормовій частині, передаючи їхні розмови решті команди, що була в ковадлі. Її брови поползли вгору. «Там щось не так, не можу розібрати». «Фінальне прискорення», – оголосила Айві. Це означало, що вони підходять до апогею, до самої вершини основної хмари місячних уламків, і що зацілілі двигуни щойно вийшли на повну потужність. Вона дозволила ривок, який із Дельта В близько 1200 метрів на секунду, кинув їх просто у хмару. Усі незакріплені предмети, що були в ковадлі, впали на те, що тепер стало підлогою. Водночас вони почули перкусію падінь у цілому гарті. Через аудіосистему почувся голос Зіки. «Ми вступили в бій», – сказав він. «Убій?» – запитала Айві. «Вони підстрелили Стіва Лейка. Ми зараз перебуваємо під потужним опроміненням високоенергетичних протонів від КВМ», – голосив Дубас. «Усім, хто не є в боєголовці, слід залізти до своїх укриттів». Підстрелили? перепитала Айві. Револьвером JBF. Раджу заблокувати лінію. Вони намагатимуться перехопити сигнал. Після цього десь хвилину зв'язок був нерівний та плутаний. Здавалося, що супротивники в різних частинах корабля намагаються скористатися тим самим сигналом. Тоді їхня комунікація заглухла. Обладнання чудово працювало, вони просто вимкнулися з мережі. Айві досі могла пілотувати корабель, але зв'язку з людьми за межами ковадла вже не було. Вони всі аж здригнулися від металевого стукуту що лунав люк запечатаного шлюзу, який відділяв ковадло від комода. Діна призвичайним вухом невдовзі розпізнала азбуку морзи. «Шоколад», – сказала вона, – «це такий собі код у нас з фьоклою. Гадаю, нам варто відчинити шлюз». Так вони й зробили, попередньо озброївшись усім, що тільки могло згодитися за зброю, і виявили за люком фекло із ножовим пораненням на руці. Зікі, що виглядав гетьошаліло, проте був наче ушкоджений. Та жінку, в якій хіба на силу можна було впізнати, Джулію Блісфлаєрті, поза як більшість її волосся було видерто, а обома руками вона місно затуляла рот. Фекла пробралась до ковадла і заволокла Джулію за собою. «Що відбувається?» – вимогливо запитала Айві. «З підніс руки вгору?» «Наскільки я зрозумів, – пояснив він, – то ми вже вбили чотирьох. Двоє загинуло внаслідок нещасного випадку. Ми переважаємо їх числом. Треба тільки добити». «Залезь до укриття, відповіла Айві. Фьокла, непризвичайна до роботи навіть в умовах низького тяжіння, отримала достатнє опертя, аби затягти Джулію в дальній куток ковадла і садовити на підлогу. Тоді знову повернулася до шлюзу. Діна ще ніколи не бачила фьоклу у такому стані, тож зараз неабияк її боялася. Мореж відреагувала інакше. Скинувши навушники, вона полинула до неї через увесь модуль і обвила руками шию фьокли. Попервах це виглядало як привітання, але невдовзі враження змінилося, коли... Фьокла потягла Мойру до виходу, а та впиралася, не даючи їй повернутися в бій. "Сонечко", бурмотіла Фьокла на вухо Мойрі. – «хочеш, іще я з тобою поборолася. Краще пусти, бо я хочу вбити цю суку Аїду. Вони саме хотіли, щоб ми позалазили до укриттів", пояснив Зіки. "Вони планували напасти, щойно ми це зробимо. Добре, що ти нас застерегла". Фькла тим часом виборсалася з обіймів Мойри і на повній швидкості вже мчала до люка. Зіки, котрий чекав на неї, викинув у її напрямку руку. У ній він тримав невеличку пластикову коробочку чорного кольору. Він притиснув її до стегна фьокли і натиснув невеличку гашетку. Прилад окошився тріскучим, зумкітливим звуком. Нога фьокли підігнулася, і жінка з осклілими очима повалилася на підлогу. Пробач фьокло», – сказав Зікі, але, побудь тут, не рипайся. Склади компанію морі, ти їй потрібна. А якщо у вас буде хлопчик, назви його Зікі. І, перш ніж хтось устиг відповісти, він зачинив шлюз. Крізь тишу, що запала за ним. Відлунив різкий хрускіт у цілій структурі гарту. Цей звук знали усі. У них щойно влучив болід. «Ти хіба не маєш пілотувати?» – закричав Дубаснаєв. на Айві. Айві. без зайвих слів повернулася до свого екрану. А ось Діна глянула на Джулію. «Що там нафіг відбувається?» – запитала вона. Волосся Джулії було коротко обстрижене. За три роки ця щитина стигла посріблитися. Руками ж вона досі прикривала нижню половину свого лиця. Очі натомість було ясно видно. Але за браком макіяжу здавалося, що дивляться вони із на два десятки років старшого лиця. Вона поволі прибрала руки від лиця. Її язик був висолоплений. Здавалося, що її до зубів прикипів шмат металу. Зблизька ж було ясно, що у JBF пірсінг у язиці. Роботу було виконано чисто і професійно. кров не текла, не було жодних слідів інфекції чи дискомфорту. Штири з ніржавної сталі завдовжки приблизно 2 дюйми, Вертикально проходив отвір, закріплений із обох боків, на прокладках та гайках. Він був надто довгий, аби вміститися в рот Джулії, тому її язик був висолоплений. Стержень кінцями впирався у її губи. Ісусе Христе!» – зокнула Діна. Джулія пальцем тиснула на штир, а тоді руками показала, наче щось відкручує і закручує. Гайки були спарені та глухо підігнані одна до одної. Діна дістала з на своєму поясі уні інструмент, відкрила на ньому тоненькі лещата. Тоді взяла такий самий інструмент Айві. Обережно обертаючи їх у протилежні сторони, вона змогла послабити гайки. Джулія негайно відштовхнула її, після чого сама остаточно відкрутила гайки пальцями і щойно тоді витягла штир. Її язик повернувся назад до рота. Вона затулила рот долоною і на кілька секунд відхилилась назад, активно рухаючи щелепою, щоб у неї почала виділятися слина. Коли ж Джулія нарешті заговорила, її голос звучав напрочуд нормально. Ніби вона була на брифінгу десь у Білому домі. Коли ми здалися, почала жінка, вони забрали в мене револьвер і катували спенсера Грінстафа, аж поки він не розповів усього, що знав про тотешні IT системи. Усі паролі, всі потаємні лазівки, всі деталі того, як тут усе працює, усе, що їм було треба, аби захопити цей корабель. Тоді вони вбили його і. З'їли. Джулія кивнула. У їхній групі був якийсь крутий хакер. Коли ми оце щойно ступили на борт, він зразу. Давай до термінала і виконувати їхній план. Стівлек спробував його зупинити, а в іншого був пістолет, і він застрелив стіва. І це від самого початку входило до їхнього плану. Вони знали, що тільки стів зможе їх зупинити. Скільки куль залишилося? Та вже, мабуть, жодної. Вони переважно використовують ножі та палиці. Ніхто із них насправді не чекав серйозного опору, бо сподівалися, що ми вже лежатимемо у своїх спальних мішках, сказала Діна. Як же втовні ягнята? Великий ревук тривав майже годину. Під кінець, коли вони використали вже більше пального, Гарт полегшив, що від прискорення у них кров відлила з голови до ніг. Айві пілотувала корабель, лежачі горілиць, інакше ризикувала знепритомніти. Під час мандрівки вони пережили кілька потужних зіткнень, а якби хтось міг стоячи спостерігати за дисплеєм, котрий відображав статус Гарту, він би побачив, як різні модулі почергово забарвлюються жовтим, червоним і зрештою чорніють, зазнаючи ушкоджень. Діна одразу через кілька камер спостерігала, як позаду них летить шмат місяця 10 миль завдовжки. Нас доганяючи, зараз він був за якихось кількасот метрів від правого борту. То була не перша і не остання подібна зустріч, але маючи під боком Дубаса, котрий попереджав про найбільші загрози, та Діну, котра по змозі стежила за Роєміром, Айві мала змогу уникати більшість подібних перепон. Дізнатися про перебіг подій в кормовій частині вони не могли. Зікі Вельми оптимістично розписував їхні шанси, але ніхто не міг сказати, як часті влучання болідів повернули баланс сил на користь тієї чи іншої сторони. Програма автоматичного блокування ушкоджених модулів, яка працювала на гарті, тепер розділила корабель на кілька відокремлених зон, рух між якими був неможливий. Тяжіння знову зникло, отже двигуни вимкнулись. Тепер їхня швидкість дорівнювала середній швидкості хмари уламків. Діна щойно звикла до сталого прискорення фінального ривка, тому зараз відчувала легку нудоту, коли її внутрішнє вухо знову призвичаювалося до відсутності рівноваги. Її очі заплющились, і вона закуняла, вільно плаваючи у ковадлі, вдаряючись об стіни щоразу, коли Айві запускала двигуни, уникаючи зіткнення. Тоді раптом збагнула, що уже якийсь час місно спить. Яка частина її хотіла в цьому стані залишитися? Але вона знала, що навколо кояться великі речі, тож розплющила очі, майже очікуючи виявитися на самоті останньою живою людиною. Айві єдина не спала. Її лице освітлювалося монітором. І вперше за багато часу вона виглядала так, як тоді, коли їй раніше доводилося розплутувати якусь захопливу наукову проблему – жваво, цілеспрямовану та радісну. – Чому так тихо? – запитала Діна. – Бо ж їй здавалося, що минула ціла вічність, зідколи вона востаннє чула тріск боліда чи відчувала прискорення двигунів гарту. – Ми у тіні, – відказала Айві. – Новий захисний конус. Ходьте сюди. Махнула вона головою. Діна підійшла до подруги ззаду і поклала підборіддя їй на плече. На моніторі було відкрито декілька вікон. Айві збільшила одне з них так, що воно зайняло більшість екрана. Згідно з прописаного знизу вікна легендою, це була кормова камера. Екран повністю займало зображення величезного астероїда, знятого дуже зблизька. Діна займалася георозвідкою і видобуванням купалин із астероїдів. Свого часу вона понадивилася на безліч їхніх зображень. Навчилася розрізняти за формами і текстурами. Це й вона впізнала без жодних проблем. «Розлам!» – сказала вона. Айві відторкнулася екрана. Під її пальцем з'явився червоний приціл, який вона пересунула зображення поверхні каменю, аж поки не відцентрувала картинки на широкій чорній западині, яка наче розділяла один астероїд на два. Саме за цим каньоном і назвали увесь камінь. Вона забрала палець, залишивши приціл просто посеред розламу. «Я думала про те, аби залізти сюди», – мовила Айві. «А може трохи нижче, де розколона ширша?» «Навряд чи нам варто шукати ширшого місця. Будемо там надто відкриті». «Ну то давай до середини, запропонувала Діна, трішки змінюючи положення прицілу. «Уже коли будемо всередині, зможемо пролізти туди, де тісніше». «Насолоджуйтеся, дівчатка», – прохрипів Дубас. «Не так сильно, як ти зможеш через годину», – відповіла Айві. «Ну, стільки я спробую протягнути» і з тим, аби влетіти досередини, не було жодних проблем. Айві влетіла на гарті величезно розколону, наче пілотуючи пайпер-кап, крізь великий каньйон. За кілька хвилин навколо них уже щільно зімкнулися стіни, а й досі губилося в тінях. За порадою Діни, Айві скерувала корабель у частину каньйону, яка була від них за кількадесят кілометрів, де стіни щільно сходилися, а радіоактивне небо перетворювалося на возеньку, сипану зірками смужку десь у горі. Але вона все летіла вперед, подекуди зачіпаючи зовнішніми модулями стіни, аж поки не сягнула місця, з якого вже не могла зрушити далі. Уздовж обох стін розколений, проглядалися точки, крізь яке світило сонце. Проте на такій глибині вони були добре захищені і від каміння, і від радіації. Айві опустила гарт на долівку каньйону. Гравітація в розламі була вельми малопомітна, але можна було таки стверджувати, що вона існувала, а тим паче її буде достатньо для того, щоб утримувати корабель на місці, аж поки вони не вирішать його зрушити. Тільки от ніхто ніколи цього так і не вирішив.